hibit, Se on taas valitettavasti paskiksen aika. Pötsiä tulee juuri, juuri tänään. Hän on tällä hetkellä Mikko Knuuttas. Muita velvoitteita suorittaa. Mutta hän pösi löytyy ihan justiinsa. Ja on viime viikon sovittu rappiskaapa pa parempi, tai tehtiin rappibiisit. Mä unohdin koko paskan. Ja siinä meni 5-10 minuuttia, niin inspiroiduin sitten. Mä piti alunperin lähteä Kontula-Ostadilla, mutta ihan oikeasti, mutta luomaan rap taidetta, mutta jäi unottu. Nythän on elokuun vihoviimeinen päivä ja latkaa Sightboxiin viestintä. Tämä nyt pitää selvittää, että onko vielä kesää jäljellä. Minä olen nimittäin, jotkut tulottavat maailmanloppua. Minä odotan tässä kesän loppua. Loppuuko kesä nyt vai onko se jopa, jopa loppunut? Loppuuko kesä vajan tunnin kuluttua? Juttu todettavat maailmanloppua lähetyksen aikana ja elämänsä aikana. Minä odotan kesän loppua tämän lähetyksen aikana. Loppuuko se kello 16 tänään? Vai? Ja jos te laitette, että se jatkuu edelleenkin vielä, niin laittakaa kuinka pitkä kisa jatkuu. Tai jos te sitä mieltä se on loppunut jo, niin koska se loppuu? Eli tänään tosiaankin selviää, että onko kesä vielä jäljellä ja loppuuko kesä tähän vai onko se mennyt jo. To Todellakin erittäin mielenkiintoista ja kiitoksia vielä kerran vi viime viikon Domino-viesteissä. Niitä tuli semmoinen kaksi 300 tänne näin. Te laittoi viesti, että kertokaa Pekka ja Pätkä vitsi No minä vasta kerron tähän näin. Öö, dö, dö, dö, dö, pekka sanoi, pätkälle pitäisikö se on vähän pätkiä? <laughs> ai ai ai Jatkamme aikuisella meningillä. Niin ja sen tänään tulee on homo-hipsteri esittämään kappaleen, koska nyt liitteen kesätyöntekijät lähtevät nyt sitten syyslaitumille, niin hän tulee tulkitsemaan nyt liitteen homo Minä olen sinua Sen kunniaksi kappale tänne näin. enemmän muuta. Arto kesä meni, olitko valmis? Noinpä oi! Kyllä mä olin valmis, mutta se, kesän tulemiseen mä olin valmis, mutta kesän menemiseen mä en ollut valmis, kun se ei oikein kunnalla päässyt alkamaankaan. Että. Mutta nyt viime aikoina ollut, Sehän tässä pari viime viikon aikana oli ehkä jopa normaalia lämpimäänpäin, mutta ei se elokuussa ole enää sama asia kuin se olisi kesähenokuussa. Niin paljon... Tässä on laulukuoro, pieni sydän ja minä olen muistanut. Mitäpä sanoit tässä näin, ketkä tässä laulavat. muistanut sinut niin kauniina kuvina Vakavina unina muistanut paremmin kuin muita Minä olen muistanut sinut Kipona, kiivana, suruna, sijaussain Nyt mulla kulostaa namun sedältä, kun tota noin, Mä päälle, olla... Mitäs on? Akseli Emil! Fatou, Maaria, Kirsikka, Laura, Liina, Maija, Mikko, Hyvä Mikko, Niko, Otso, Pepita, Pilvi, Salla, Selma, Sonny, Stella, Tiia, Veera, Veera, Selina ja Vilja. Niistä pitää hyvä. Vuonna 2008. Jää niin kuin kuoleva. No, kesä loppuu siinä vaiheessa, kun neekerimane muuttuu taas valkoiseksi. Aha. No, tota tu nyt ei tuossa tulkita mihinkään suuntaan. Right Fred kysyt, missä palvelu viipyy me? Tuossa puolen aikaa varmaan vähän räpetään pös pössen kanssa. Ja anteeksi, en sana, mutta niin se oli tuossa kirjoitettu. Ja jatketaan edelleenkin aikuisella meningillä. Tässä on vuosien ala-asteen 6C esittää kappalimeltään 6C! Tuossa oli sitä mies, laittoi viestiä sitten helvetin kova vitsi, lisää Pekka ja pätkä. No, tästä se nyt seuraava Pekka ja pätkä vitsi. niin sanottu, lonkalta. kertsiin jälkeen. Ja siis pyrittiin lisää Pekka ja pätkä vitsi. No, tota, mikä me viimeisenä että... P Pekka kysy pitäisikö sua pätkiä? No pätkä sanoi, on no ei pitäisikö, se ottaa Pekkaa pahempi. Kätki <laughs> luokse polun kaarteen. Nyt tästä tästä on näkemässä studiomikkelia. Mutta huomenna jo miettii. Ja tästähän löytyi sitten, noin, no niin, myöskin kappale nimeltään, tältä samalta liiviltä, Urava, se on Vahteraan uskollinen. Tänä Vahtera nähnyt on paljon, meidät pienenä nauravan niin. Joka kesä vain korkeammalle salaa silloin me kun kiivettiin. Tämä vaahtera nähnyt on paljon minun leijani oksissa sen. Isä selvitti solmun sen silloin, nyt ne itse mä selvittelen. Uiva, vetera uskollinen ystävä, vaikka heitäisiin. No niin, siinä on sitten se ja tuossa to, oli tosi niin panssari, vaunu oli tuossa rautatieaseman vieressä, niin seuraavaksi minä soitan ennen kuin Pesilu tulee jatkamaan tänne näin. Niin, seuraa me ja seuraa niin laulamme Helsingin sotaveteraanikuorio Viipuri Laulu veikot levyltä. Kappale nimeltään Sillanpää Mortsi Laulu. Tämä on Mustalle Mannerheimille. Nimeltään. Se huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillään. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään, mutta lasten luokse se mielellään tulee kyläinemään. Jos känkkäränkkä tulee iltaisin, ei lapset pysty nukkumaan. Koska nukkumatti pelkää käänkkäränkkä ihan tosissaan Kun käänkkäränkkä tulee ruokapöytään, se mustuttaa noita ja ruuan se saa lasten suussa pahalta maistumaan. Kyllä kyllä sä voi käydä känkäränkä, kun on käänkkäränkkä päivä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma vänkkärä säärinen noita, mutta älä tule liian usein känkkäränkkä. Tule vain kerran viikossa, kun sä pistät kaiken ihan länkkä Osa Oot Abebebe kuuluko kuuluko ja ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, taas taas vähän kovempaa vielä tässä on korvat hajoa tänne kovempaa otas hetki vaan kovempaa no laita on liian huono kuulesta kuule itte. kyllä mä sanonut, että se oman nimi on mä kuule koska mulla on niin huono kuultu niin kuullaan pitää huutaa vähän kovempaa että mä kuulen itse jolla mun tässä nyt laita vähän lisää siihen onko nämä sun luurit Ää, ei. No niin, nyt on hyvä, nyt on hyvä, kiitoksia Tämä on sellainen kieri ja pois mutta jos olet pitänyt 12 vuotta tuota paskista Niin kyllä siinä alkaa pikkuhiljaa kuulokin mennä Ja muutamassa roskakonsertissakin olen käynyt elämäni Mitä aikana... ne on ne rosk roskakonsertit? Roskakonsertit roska Ah roskakonsertit, Olenkin niinku oli roska Ei roskakonsertit, vaan roskakonsertit niin, mutta... Mä käyn rockkonsertissa, jos mä oon äijä Sä oot oh, neitin, oh. sä no, Mä käyn roskakonsertit, mä oon sen verran vanha, että mä en osaa lausua seetä ja koota s kunnolla edempää pois tää pössse no, tota Mä oon ää... Harri levyyn. Levyn nimi on ehtaa tavaraa, Patja Ryyd. Näköjään komeita hahmoja tässä levyn kannassa Kannattaa karkkouttomassa netistä. Mutta autta soittaa soitta levy läpi tälle nopeasti. Etkä. Sille nopeasti. Ei koko levyä. Joo ei, ei kuin se on kaikki sitä samaa. Ei, ei jak. Ku... Haluun... kuuntele. Niin? minä teen teosta, jossa soitat 5 sekuntia no, per. Minä viisi. teen teosta. <laughs> se selvä. Minä halun minä kiinnostaa tämä levy. No, Etkö niin. se kaikki sama? Onko näin omi biisejä onko sitä coveria. Okay. Tää on stadissa biisi. No niin, Reed vanet voit avata Sahrin sokaiset silmäsi. Kohtaa täällä lentokentalle. Ja oli aikakin, en olisi kestänyt enää hetkeäkään, mutta e e nyt hädäväräkkene tulee maahan. Ah, auttakaa. Tilsa. Odota. Ekstää mitäs on hauskaa. Tää on stadissa -osa, osa yksi 1. biisi on Ryyd Rap. Se varmaan sopiskelon räppi tulta nä. Niin, Puu aikaisemmin räppi pastasta. Hieno hieno. Partikulaattia tulee. Nyt tulee Ryyd Rap. Ja, ja laittakaa edelleenkin tietoa, että onko kesä jäljellä vai eikö, loppu sitten tästä, koska se loppuu, koska se loppuu, jos se loppuu, silloin se, tämä lähetys loppuu. Olemme kesän loppuun odottajai täällä näin. All right, all right. Yeah, Batman, Ollaan, Joku sanoi, että kesä on jäljellä vielä Arhenttiinassa, mutta right, right. <laughs> kaksipa, poika, alkaa kevät ryydlala. ihan justiinsa. Kaksipa, poika, Sie siellä on talvi, kun täällä on kesä. Ka -ka, ka -ka, kaksipa poikaa, ka -ka, kaksipa poikaa. Oikein hyvä! ja nyt mä nään oikein rahata Ryytmuorista kaappikello tipahtaa seinältä y k Batman ja Ryytmän se roistoja jahtaa Batman ja Ryytmän, Batman ja Ryytmän se roistoja jahtaa Tiesitkö, että Batman ja Ryytmän ottavat rosvat aina kiinni ja lyövät ilot ja kaivoon Ai ammutaan rakenteella kuuhun aivan miten vain, mutta lähtee y k tiesitkö, että Batman sekä Ryytmän? Tiesitkö, että Batman sekä Ryytmän? Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, mitä, pössö? Batman vai Rydman? Batman kuulostaa paremmalta kuin Rydman. Enes Batman vai Robin. Ne, Siis, niillä on kuitenkin Aluksi Onko milloin olla vanhempi mies, jolla on suhde nuoremmin pojan kanssa vai nuorempi poika, jolla on suhde vanhemman miehen kanssa? olisin kyllä milloin vanhempi mies, jolla on suhde nuorvan miehen kanssa. Vähän niin meillä tällä hetkellä täällä... Enes Matti vai Teppo? Ja mä just mietin, mä just mietin kun mä näin tuolla Teppo Sillantauksen tota, ruokalassa niin ois äh, olisi tullut todella hienoa jos nimi olisi Teppo. Varmasti elämä olisi ihan Teppo Peltonen. Teppo Peltonen. Siis, varmasti elämä olisi ihan erilaista, jos olisi ollut tota, Teppo nimenä jos on ihan se sama. Mä menen esimerkiksi Jarkko Jokelaisen sitten oh ohessa niin kuin rumpali jonka nimi olisi Teppo. mä veikkaan että olisi kyllä vähän niin, niin kuin oisko se välttämättä niin -valinta ollut sama ja sitten olisi sitten jos olisi valinnut sama, Samanlainen ura, ura niin, tai olisi ollut vanha niin, ol, niin, ol, niin, ol, niin kuitenkin ollut samanlainen ura välttämättä ja sit, jos olisi ollut samanlainen ura niin kyllä se varmaan olisi teppolla selittelemistä nime nimesäkkaan näin päin pois mutta ja sit saa sä sä voit käydä vaihtaa nimeksi teppo Peltonen on telvetissä Mä voin laittaa vaikka nimeksi teppo mattila että se voisit aloittaa niinku uuden elämän teppolla niinku maanantaista lähtien <laughs> <lopuksi> Uusi elämä Teppona olla... ei, ei ole enää Paskalista Ari Peltasen kanssa, vaan Paskalista Teppo Peltasen kanssa. Se olisi varmasti tai, ihan erilainen tai, ohjelma. Vai voisiko olla pelkkä Teppo? Teppo-Teppo. Olla, olla, niin, kuin teppo -teppo. niin, niin. To tosiaan toisaalta siis mä mietin, mä just keskustelin tästä aiheesta eilen, kun oli jollekin oli, tano, niin, ää, joku Marja-Liisa, syködökön, siis Marja-Liisa Knuuttas Peltonen äh, Soininen, oli, äh, niin kun sanoin, olin on kaksi, osa, kaksi osa sen nimen, niin jos ottaa niin kaksi osa sen nimen, sitten niin seuraavan kerran taas saamisiin jonkun kaksi nimen kanssa, menee taas niin nimen kanssa. Se voisi olla vaikka, tuttana, niin, jos kaikki olisi peltoisia, olisi esimerkiksi Ari Peltonen, Peltonen, Peltonen, Peltonen, Peltonen, Peltonen. Että et, ihan oikeesti kuinka pitkä sukunimi voi olla? Mä mietin ihan oikeasti tommoisen kun Kuulemme Espoossa joku, jolla on äh, siis, äh, tota, no, niin, äh, kaksi, siis mikä se onkaan, jos on väliviivalla nimi, siis... Siis kaks nimiä Kaksois nimiä niin, niin, niin, joku Anna Kaitsi Joku tämmönen Eeva-Liisa niin, Ari-Pekka Kyllä, kyllä nä, näin Niin tota Ja sit sillä on Niin kuin neljä sukunimeä Sen perään Niin miten se kirjoittaa kaikki? maailman Tänne on niin lomakkeisiin Miten se saa mahtua? mahtumaan Nimessä mahtumaan siihen Niin voi hyvänä Jos katsotaan vaikka EL on, yes. no, mut jos se pitää kirjoittaa nimensä johonkin, niin all, allekirjoittaa joku. Niin eihän se nyt hyvänä aikaa sitten koko lärkkiä käyttää. Eikä ainu sen. Kyllä se pitää kirjoittaa, koko koko nimi siihen. niin. Ei, no mutta kuitenkin. Siis tänne tulee sitten tuo homo tulee tosiaankin, tulee tulkitsemaan tulta, kesäduuninsa päätteeksi ähm, musicia. Mä voisin veikata, että tämä sitten seuraava kappale. Mä mietittiin siis kappale, mikä voisi sopii kesäduuniin, niin tulee tietenkin tuo, äh, mikä se oli Justi kesäduuni Plus, mutta kun sinähän kesäduunit alkaa kesäduunien pukkaa päälle, niin näin oli, se hän ei hän sitä eikä tätä esitä vaan niin Muun. Mutta tässä on, täs on omistettu kaikilla jollekin loppuu kesäduuni tänään. Niin kesälada Plus ja Turos G. Ja tämähän on lahesta o lahesta Meillä Lahe, lah. on Lahtis-pessu tulossa. Kyllä. Äh, tämä siis se. Ta Taa niin, se. Tämä on se. Tämä just tämä. Se on tämä. Teidän tämä on se. Se siitä sitten. Ja laittakaa viesteä. Onko kesää jäljellä? Koska se loppuu? Vai onko se loppuu jo? Soitko Koska meina nostan ladan, niin on pakka mennä töihin. Koko kesä sä kerroin maan ilta puuroihin ja öihin. Kun mä kimmallesi kerroin, mietin, mistä alkaisin. Sanon seuraaville tulee alkaisin. jalkaisin. Kellot tulee neljää ja kello tulee kuus. Ja siitä muka pahenee mun kesälaada blues. Vaanen seikaa mulle, sanon Oli tavallinen tyttö vähän rinnaton, jolta puu. Helsinki. Moi äiti. Moi kulta. Mistä sä olet? Sun piti olla jo kotona koulusta. Et ikinä uskomaan Täällä voi heti koulun jälkeen kokeilla putistaa, korista ja voik mitä. Eihän sulla ole ennen urheilu kiinnostanut. Äh, se oli jo ennen. Nyt mun on mentävä. Moikka. Klikkaa. Kohti valoa laittaa lauantailtapäivät kiehomaan. Rytmiä eräntouttaa. Neljästä kuuteen. Todossa sabados. Deji ja kohti valoa. Joka lauantai. Se on jees. Viimeisetkin kesätavarat saavat viikonloppuna kyytiä Vantaan hobbyhoolissa. Tavaraa on kahta sorttia, pilkkahintaista ja puoli ilmaista. Kesävaatteet ja grillit myydään erityisen edullisesti. Saat tuntuvat lisäalennukset jo alennetuista hinnoista. Tarjolla on myös ruohonleikkureita, painepesureita, polkupyöriä ja paljon muuta kesätavaraa poistohintaan. Poimi kesän parhaimmat tarjoukset. Kesätuotteiden poistomyynti perjantaista sunnuntaihin Vantaan tammiston hobbyhoolissa. Tämä on Radio Helsinki. se jatku tällä valitettavasti edelleenkin, ja kohta tulee Battle, kohta tulee Battle, Battle, Battle, Battle, Battle, katsotaan. Ku... eeppinen, Räpäätle, Pössä, vastaan Arska, vastaan Chiikki. Kyllä, kyllä, on, on kyllä legendaarinen, eeppinen, nämä niinku etukäteen on, on päätetty sitten, tämä on sitten asia on päätetty no, demokraattisesti Pössylön puolesta. Pössä sanottiin, että se osaa laulaa, kikan sukkula vedoksi, mä oon vähän pettynyt, ehkä sä se osaat se laulaa, tai seuraava Pössä voisi tulkita tähän alkupäivään, kun se on tullut. Mitä sä oikein oikein häsäsit sitten? Töitä. Teet, ihan palkkatöitä. Ihan palkkatöitä teet. Millä se tuntuu on muuttua Mikko Knuttaksista DJ Pöstille? ihan tosta noin parissa minuutissa? Kyllä se on sellainen tilanne, että vaatii niin rauhoittavia lääkkeitä ja mieliala lääkkeitä. Se <laughs> persoina Kyllä, aivan oikein. Miten se palaudut tästä? Palaudu? Totta kai sun täytyy palautua maanantain mennessä. Se vaatii sen kaksi päivää mutta se ensi miks lähetyksen jälkeen sä sä oot Kumpisuli jää päälle? Pössö jää päälle Pössö jää päälle Hei me ruoan laula Siiis on uusi nii Onnen susta löytyäen Sua rakastin Muut Tulis jo kertsi Niin mäki voisin laulaa Kätkät on tehnyt liian vaikeita sanoja Bye bye baby baby good bye Lähden pois ja yksin jää yeah. Bye bye baby baby good bye Itket en, kun yeah. loppuun jää Itketsä Ari kun tää loppuu? No epä minussa tuntuu että minä alattes kapparipumaan Ei sä et koskaan itke perjantaisen kun paskis loppuu ei ei, ei ei itketa perjantaisi. Ei. ei itketa lauantaina <laughs> Mikä sunnuntaina Itket sä maanantaina no, Millä olet viimeks itkeny? Tota Hetkonen, öö, enpäs muista, mutta siis ky varmaan kyyneli on tullut silmistä, mutta Enpäs muista, minkä mis se, se liittyy, liittyy, mutta Tipuli leikkaamiseen Mä, epäpä, mä <laughs> äären, <laughs> Ei kelpeemmä Kerron nyt, aloitit jo Hänet <laughs> olla kersimään koko niitten Bye bye baby baby goodbye Lähden pois, like ja yksin jää Bye bye baby baby goodbye No tossa vielä lautti mutta Muistaakseni, tämä on minun mielikuvani niin olin, mua pidettiin koululla vielä sieltä, ja sieltä, tai järjestettiin sellainen korjarollinen niminen, sellainen paikallinen festivaali, pari-kolme tuhatta, ihmistä paikan päälle, ja pysyvät minut sinne juontamaan ja kaljapalkalla, ja sitten minä sinne sitten join sitä olutta siinä, niin, ja niin pääsin tuonne yöyhtyön. Ja tota, mä muistaakseni liikutuin, kun oli liikutuin se oli niin Liikutuin saa Olle Lindholmin <tos> <laulusta. tos> Joo, jotenkin se oli, kun katsoi sitä yleensä ja Olli ja se, on, se, on, se, on niin, se on niin tosissaan ja se on niin, niin, niin ihan oikeesti sitä, mitä Olli on, on siinä Niin mä jotenkin se, kesäilta ja se oli kesäkuuta ja jotain, niin, Siis kesäkuun viikon ton juhannuksen jälkeen Niin semmoinen vielä lämmin, lämmin aurin, valossa kesäyö Niin mä jotenkin, mä en ollut semmosessa ollut varmaan kymmenen vuoteen Semmosessa tilanteessa, niin mä muistaakseni, muistaakseni liikutuin silloin niin Tuli Kyynel silmät, että kyllä tää on jotenkin ei mahtanut mitään. Hu uhuh, mikä tämä, tunnus! Tää on käsit kesk... hienoa, arima. Ylpeä kun sä tunnustit tämän. No, mikä tässä, mut siis vähän mä, mä sanoit, että mun mistä tota yöjoutsela lu mutta se on lahja, Mutta olisi no, toi hei, siis ottakaa, laita tullut tulisi satboxiin viestejä, että tota onko kesää vielä jäljellä, koska se loppuu. So jottera varalle kysy. No, loppuun, loppuun. Tero Vaara jäljellä, sitä vastaan ei vielä kesää jäljellä Joo. Tuossa on tullut pari viestiä, ennen kuin tuli tulit paikan päälle kesä, kesä on tavallaan on jäljellä muistaakseni Tsekataan ne kohta puoleen Mutta tässä on tota, no niin, kovaa, lisää kovaa meininkiä Tässä näin Nimittäin täältä löytyy levy nimeltään ö, Mikä sitä olikaan? Espoon laulu Hektorin laulu ja tarinoita elämästä Tässä on kappale nimeltään Syyskuu Olkaa niin hyvä Nyt sä Lauri kirjoittaa, kesä jatkuu. HP kirjoittaa, kesä loppuu. Vartti telokirjoittajat, kesä joulumaa. Aha, selvää. Te, te on aika lailla tasan tilanne tällä hetkellä, mutta siis... Ja saat mieltä. No yleensä nythän virallisesti loppuu tänään, koska... Koska on elokuun vihoviimeinen päivä. Kuinka monta kertaa Paskiksen historiassa on ollut elokuun vihoviimeinen päivä? Ehkä ilma tulee kerran seitsemän vuodessa, niin noin kerran suurin piirtein. Paitsi kun tulee karkausvuosi, mä en tiedä miten se ylipäätään oikein menee. Mutta tätä historiallista päivää nyt että täytyy tässä nyt juhlistaa. Mä oon kanssa sitä, että kesän loppuun. Mä menen tänään... Ensimmäisen IFK-matsiin tänä syksynä, ja mulla se on aina semmoinen kesän loppumisen niin kuin merkki, niin, lätkä on. alkaa. Mutta eikö sä väittänyt, että, että, että no, sä sanoit, että syksy alkoi silloin, kun sun hommat alkoi, kun sun kesälama oli, oli ohi, mutta syksyhän voi alkaa ilman, että kesä on loppu. Niin, se on totta. <laughs> niin, tämä aika, ne... aika filosofista muuten. Ne voi olla parisuhteessa vähän, vähän aikaa. Niin, vähän aikaa kiikun kaakun, että et, ettei niin tiedä ku, kumpi on ja näin päin pois, mutta nyt on ilmeisesti parisuuden loppu tänään, koko. Että periaatteessa juu näin, siis äh, Mä en tiedä, koska mä en tätä tiedä Niin siksi mä oon itse asiassa pyytänyt ihmisiä, Että ottavat kantaa ja me päätetään se tässä näin Että ehkä me hautaamme kesän puolen tunnin kuluttua Että jos se loppuu niin sitten ja i niin lopuksi tämä lähdykseen lopussa vai lopuksi vähän tätä sitten. Muuta ei oo, vaan vaan. Niin puoleta pyölet puolitoista. Vaikeet jutut, niitä paikkeit jutut. Maa onkin liian tyhmä ett voi vaikka ratkaista tämmöstä. Niin tässä Auditohan laskee että tulee pimetö nyt tällä kolpoissa joskus sen on ysi mennessä viimeistä tämä on hyvin mielenkiintoista. Tässä kuin ikotavaksen Curry Paitsamo ja Sommar Tiiden niin jotetappaa ottamppa vitos laitamme samalta lyötä että voi ottaa se battle pikkuhiliä ja ottaa yksi 5 siellä välillä ottaa vesestä mm. vähän henkeä. Mm. Tässä on Sami Saari ja Sommaren kortti. Sommar. Oi. Det är på flera dagar. Med en glas i min och i sandaler Degla on lyhyt Mä on pitkä Jo kortsu on Tässä niinku Laurits Kosia elämäni loppuu ruotsalais tonu Sommarenne niin hittejä <hästän komersnaar> kävi, e e e e Thomas, Thomas Läden, Läden käynyt justi saa keikallakin täällä päin? Mä oon kerran mene. opastanut Thomas Lädenäks poraa Helsingissä! Ei helvetti! Se on kysynyt multa steissillä. et niiden pääsee Hartwell Arenalla. Tässä pari vuotta sitten. Wow! Mä en varmaan koskaan tavannu ainutokaa ruotsalaista. Mä oon. <hästiton> sä oot yhden ruotsalaisen! <hästiton> yhden ruotsalaisen! Wow! Sä oot kansainväline! Huhu! Ei mennä Mostesvenska hukkaan. Mutta todella nyt osautetaan Rappipattle tässä näin Ja sitä ennen otetaan vähän Alustavaa musiikkia Pössi, Valmis, valmis Pisi, piisi, piisi Joo, saan. joo No niin, se Hidas intro niin Joo No Oi Mutta <hierrotha> <hierrotha> <hierrotha> pari minuuttia tässä Pitää pitää henkeä, kun mä oon niin paljon lärpätty. Sun on helppo, kun sä oot. Mä oon lärpätty täällä 15 minuuttia ennen kuin sä tuli tänne paikan päälle. Mä oon jo tullut pitää. Aah, se oli jätkäjuoni siellä. Nää niin... on. Nitsenen niin tajusit, että <hysy> ei mulla mitään teitä on. Mä oon kyllä molokku. Dali, mitä mä Arska tajusin just, et mä en oo tehnyt biittiä ollenkaan mun biisi. Olet sä tehnyt? No en no varsinaisesti. Mä niin. haluut olla mun biitti, niin mä oon sun biitti. No, no tehdään näin, koska mulla on todennäköisesti pidempi biisi, niin tota, mulla ei loppu sitten sylki niin nopeasti kesken. Sä ois helppo, sä, sä, sä päästä aloittaa tässä näin, mutta, tota, no, niin, mutta tää on pari pii, mä voin vetää vähän enemmän niin tästä. Nyt eletään poist biisin. No niin. Eppinen räppätlee. Arska vastaan pössse vastaan Tsiikki. pössse on A. Arska on B, Cheekki on C. Eli äänestäkää Southboxin. Mikä on paras räppäys tänään? Aika hienosti, että tuota, noin C on C, Cheekki on C. <laughs> niin, <totta. laughs> Missä on viisi kertoa? Niin kun... Mä, mä kuulen kerron, sit, kun mä kerron. <laughs> mä biisi kertoo Cheekistä. <laughs> oh, okay. No niin, mull, mullakin kertoo henkilöstä. Mä en tiedä, ollenkaan, että kertoa mutta okei. Okay. Ollaanko pelossa nyt sitten? Pitääkö minua vai, aloittaa vai mitä? Tjönk, tjönk, tjönk, tjönk, tjönk. Minun pitää tjö, kerätä tjö. itteni okay, tässä. Okei, niin kerääpä nyt ittees. Tässä on hyvä taisi, että pösilö kerää ittees. <tos> Ei <tos> pitäisi no, naurata. Niin, no. niin, Alota alo alo sieltä se biitti. <tos> tjö, tjö, tjö, tjö. Lissut, shikkiä kuolaa. Ne on sen elämän suolaa. Ne sen perässä kirmaa. Ne tietää osoitteiden firmaan. Siellä lampuu. Siellä sammuu lampuu. Ne imee pampaa. Ja Ziig vetää hampuu. Ai se olikin unta. Ja paikkakunta on edelleen lahti ja pieles on tahti. Se on b ti eurohumpassa jota mummot vetää Jumpassa. Ei Ziigissä ole hajuksessa hip-hop-bii, se on teinityttöjen poppii. Hei, tosi, tosi. Tosta ei sanonut selvää, kun mä tökkörekkyisin. Tuo ihan oikeasti, tuossa on se. Vetää puhtaasti. Alusta puhtaasti. Joo, tosiaan selvä. Lissut siikkiä kuolaa, ne on sen elämän suolaa, ne sen perässä kirmaa, ne tietää osoitteen sen firmaan. Siellä sammuu lampuu, kun ne imee ja pampuu, ja siik vetää hampuu. Ai se olikin unta, ja paikkakunta on edelleen lahti, ja pieles on tahti. Se on viittikö euro humpassa, jota mummot vetää jumpassa. Ei siikis on hajuksessa hiphoppi, se on ja poppia. Toinen se kesto. Toi aika hyvä toi, vika loppu tuohon noin. on lahe on paikka mesta. Tsiik tykkää autoja mällätä ja hiusgeeliä tällätä. Se oikeasti Jare, mutta ei Ville Kallen kaveri. Se luulee, että Suomessa virtaa sininen veri. Se leikkii Suomen-Ruotsalaista jenki-räppäriä. Sen pitäisi mennä jäälle harjoittelee käkkäriä. Töllä skripsissä pelaa pleikka ja hakkaa läppäriä loput aika hyviä tuossa noin. Tuossa on tota niin, mulla on, se oli Jonni verran noita, jos mä oltaisi niinku niin niin Inessa skenessä, niin pitäisi olla pelkästään Finglissiä, eli tätä englannista, tai suom suomalaisia lauseita, mitkä johdettu ta päin. Mut, tosta, niin, on johdettu englannista tai no, toisinpäin. Mutta tota niin, to oli oliko se nyt, koska se, oliko se viime viikolla, vaikka pari viikkoa Viime viikolla, toissa viikolla. Toissa viikolla oli tuli tällä näin, ja tuli, tuli, tuli tota noin on ryhtynyt Paskiksen avustajaksi silloin, kun pössä ei paikan päälle, niin... <tos> Olen, tota, no, niin, ja ja, ja Tuuli teki minusta tämän naisen, koska se jotenkin se teki minusta tämän lähetyksen aikana naisen, mä en muista miten se menikään. Mutta joka tapauksessa, niin RD-tähän. Tota, niin, mä olin siis A. Niin. Arskaan B, äänestäkää mikä on palasrappi, nyt lähtee. Ja B, ja sitten C, jos sikki haluaa äänestää. Mutta mä veikkään, että sä voitat kyllä tässä, kun mulla tosiaan meni 50 minuuttia, muun oli koko paska. Mutta ei mitään, no niin, mutta mä jo tässä vaiheessa puolustan sillä, että mä voitin sen freestylein. mä vedin silloin lonkalta silloin viikko sitten. Se johat 1-0, Tämä on tasottava vuoro. Tasottava joo. Mutta tota no niin, eli äänestäkää pösillä. Mä tässä vaiheessa mä luovutaan. No niin, okei, yritetään. Joo, meni oli ehkä käydä tästä. Voi hyvänen aika hän No niin, yritetään. Noniin. <hah> sä, sä, sä räppäsit sä äsken, vaan lausuit sä mieluummin enemmänkin. Sä mä vä... räppäsin. Oliko se räppä? Se oli vähän sitä väliä. mutta on helpompi olla. on runo Oikein, takia okay, okay, runo -rappi. Mä yritän, yritän, yritän vetän vähän niin kuin piitti tähän. Tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok. Joo, mä rikkaan tuulia ja sen ihania huulia. Ei kelpaa mulle juulia koska rikkaan tuulia. Mä rikkaan tuulia, koska se on niin kuulia, eikä se muistuta muulia, siksi rikkaan tuulia. Mä rikkaan tuulia silloinkin, kun pelaan tuulia. En oo tarkka swingin swingin puulia. Koska rikkaan tuulia. Mä rikkaan tuulia ja sen lanteita kuumia. Mä sanoin tuulikaani. Tuulia kaani. Hetk, miten oikein menee? Mä rikkaan tuulia ja sen lanteita kuumia. Mä sanoin tuu. Liakaani tuuli. Joo, katso. Tuu. -kaani tuuli. Ja tulee mulle liakaani. Hei, mä en nero. No niin, okei. Okay. Mä otan taas Mä rikkaan tuulia ja sen lanteita kuumia. Mä sanoin tuu. -kaani tuuli. Tuulisen sen kuuli, koska se on niin kuuli. Ja se kuuli ainen on tuuli ainen. Nainen, ainainen, ainainen nalkutus loppuu, kun tuuli tyyntyy ja tämä Ja nyt vuoro. Sokka irti! Sokka irti! dokkairti mä berin by play la retil con esa durit my big lay bu bu pa mä berä sokan irti rokeotu rokan silmit pa ku tota filmis boom shakka laka tunta satana fudio puiva mukis on märkä kitun bappa ja yksin neiku pido härnä on kai syntynyt rellestään Miksi idastaa? Ei oo hyödytty ennenkään. Me kikkoon jos haluat kysyä hiljaa Mut jos on messissä, ryytyt ilmaan irsti juomaan, mut ei tepaa leikkää. Ja sit kun lähtee hyvällä ryhmällä vetää Sellanen vikku viikamuus on kai Kun mä tulisi tilataan pulloittain Lasken nestotta, laskoisin ulkomai Vedän shotin päähän, kurtko vain Sukkaa Mä perin päivin löy Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsinki juhlii 12-vuotissynttäreitä ja kutsuu ystävät mukaan. ja erinomaista levymusiikkia tarjolla lauantaina ensimmäinen päivä syyskuuta. Paikka on Sörnäisten Tukkutorin kellohalli, jonka avajaisia juhlitaan siinä samalla. Tule siis kurkkaamaan, miltä kellohalli näyttää ja tanssimaan murrosikäisen radion tahdissa. Ilman musiikista vastaavat Radio Helsingin DJ:t: Miassa, Anna Kadia, Marko Makelove, Bunuel, Pauliina Sinjauer ja Tuomas Kirkopelto. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lisätiedot osoitteesta radiohelsinki.fi. lauantai Erkko, Harvest, Johannes Kosta ja Marko Makelove ja Mini. Seuranaan Sami Häikiö tarjoavat parhaat menomusat etkoille ja kotibileisiin lauantai-iltaisin Radio Helsingin taajuudella 8.10. Lauantai-disko Radio Helsingissä ja Tavastialla joka lauantaina. Kyllä, Radio ja nyt katsotaan Padlen tota, lopputilanne, noin urheiluhenkistä musiikkia tähän siihen tota, niin, to, vähän niin kuin taustale. Anne tulla. Okei, okay, laskuun. An, Anne tulee vähän aikaa kunnolla. Hei. Hei. Hei. Hei. Okei, mitä Ääniä on tullut, ei nyt kommentit, Näy ei ääniä. Joo. Rich Right Said Fred sanoi, että tämä on puhdasta ja loistavaa kamaa. Ihan paskaa, vittu mitä paskaa, yrittäkää edes mun nyt äänet. Joo. Ale ensimmäinen ääni. Okei. Okay. Belle yksi ääni. Joo. Apina antaa sulle ääne. Okei. Okay. Voittaja antaa sulle ääne. Ansi antaa sulle ääne. No, ihan nyt on. Levi antaa sulle äänen. Mä oon ääne. vähän pettynyt. <laughs> B antaa sulle äänen, mutta mä en... Okei. Okay. Mä siis sä voit, ihan satanolla. olla. Aha. Miten tää Digin kommentti? Paskin, Paskan rap oli ennakkotiedosta poiketen oikeesti hyvä, mindblowin, eli A. Kun mä oon A, niin no, kumpa tans. se nyt äänestää tuosta? No ilmeisesti il, no sit sitten mua... Mut mä sanoin, Mä sanoin yhden äänen. Mähän... Mä olisin... Siis... Heh, mä... Mä... Mä... Mä... Huurratko mä oon sanottu, koska mun mielestä se oli hyvä. Niin mäki tykkäsit <tos> Ehkä me ei pitää tehdä yhteisrappi sitten Mutta voitit sä Cheekin kuitenkin Sait Cheek ainutko Joo Cheek, mä sain yhäinen niin Cheekin sai nolla No niin, eli sä voitit Cheekin ylivoimaisesti sata, sata nolla käytännössä prosentuaalisesti Voi no, tulemaan. lahjastuleva siis, niin, Räppäri, sä sait prosenttia enemmän ääniä kuin Cheekin Että siinä mielessä Jorke kirjoittaa, että ootte yllättävän hyviä Häh? Mitä helvettiä? <tos> mit, siis, niin... Treenaamatta ei viisi minuuttia, kato ehkä se on, kato, ehkä jos te treenaisin, sittähän se menis ihan päin helvettiin Sulla on ikään räpi menninkin enemmän, mä olin liian Sä melit sen paremmin, sun tulkintava sen mä myönnän Mulla oli sanat ehkä paremmin, mä en ehkä eläytänyt, lausui liikaa Sulla oli tota, niin ehkä, en tiedä, tota, mutta sulla oli muutama line, mikä oli mun mielestä, että oli parempi Ja ihan selkeästi kuin mulla, tai paitsi se mikä mitä mä etekä ymmärtänyt, oli mun kertaa, että äks ihan hyvä multa noin Että, mikä se nyt olikaan, mä muista Öö, niin. Juu, no, Hei, Ää, niin. Joo, no ihan sama. Hei, mitäs? Ai niin, joo. Kuitenkin näimme, tää on omistettu kappale mystettu meille. Nimittäin Tämä on kielletyt lauseet. Tota Meillä oli vähän tuhmia, tuhmaa teksti oli tuossa. Tässä on Fredericke kielletyt lauseet. Ja se oli siinä Fredericke kielletyt lauseet. Otapa seuraavaksi to meidän, meidän kolmossa laita samalta levyltä. Retur, retur, Returikin levyltä nimittäin. Onko kesä jäljellä vai Onko se nyt ohi? Tässä on keskikesän yö. On omistettu meille tässä. Ne, onks, ehkä, ehkä me ollaan keskellä kesää tässä. Ne, ei sitä koskaan tiedä. Ei tätä tiedä. yö. voi taivaasti paljastaa. Vain sinä, minä ja meidän ikävätään. Keski-kesän yö tartut kanssani tilaisuuteen. Meitä kohtalo yhteen kuljettaa. Sä huominen vuoroa odottaa. Vain sinä ja minä Sa mies ja nainen toisiaan rakastaa Keski-kesän yö Ootas, se. tulee vieläkin ääniä, mutta kyllä, Aha. sä silti voitat. Sen. Ei ole tullut kesää. ei ei Vaiheessa on tullut sekä että mä kuulin taas kai kun ollaan täällä näin niin öö, siis että onko kesä jäljellä vai eikö? Ja koska kesä on ohi onko on se tänään loppu nyt sitten vai mitä Eikä kaikki mutin pahti asiaa yhtä niin. moraalisesti on niin, sama dilemma kuin meillä, me, me päättää. Annetaan, jos ei jos ei ole tullut selkeätä, ö, tottano, niin selkeästi selvinnyt, että mikä on tilanne, niin mennään yksi diktatuurin, niin, de, diktatuuriseen diktatu, demokratian, kun on tullut, mikä on vihoviimeisen viesti, mikä hänen kantansa on, että onko kesä, koska kesä on ohi, tai onko se vielä ohi, eikö se ohi, koska se loppuu ja päin pois, onko kesä vielä jäljellä, koska se loppuu, tai jotain, niin, niin, niin, tottano, niin se... Vihoviiminen viesti, tota no niin se, se päättää sitten, että ei ole tullut tässä selkeästi tämä homma selvennetä. Mutta hyvät naiset herrat, äh, Tommi äh, läntisellä, Tompa Läntinen, äh, siellä oli Fabriksiminen orkesteri joskus 80-luvun alkupuolella ja ne on tehnyt kappaleen nimeltään Summery Fading. Ja Jurikin mielestä tämä on ihan oikeasti kaunis kappale kuunnellaan. Summer fades into the ocean waves Into the autumn waves Into the ocean waves Fades away Fades away Hand in hand across the empty strand Along the yellow sand In the end of the summertime. Kyllä, että tässä on Tommi Tommi tunnelmoi Tommi tunnelmaa kielellä ja Tommi tosiaan lauloo Englantiaksi ja sitten Suomeksi on olemassa artisti, jotka ovat laulaneet lähes kokonaan uransa aikansa, Suomeksi, mutta ovat tehneet yksi tai kaksi englanninkielistä versiota kappaleistaan. Seuraavaksi kesäinen kappale, katson sinen taivaan by Katri Heleda, Katri Helena. sing please. Children of earth, all our searching, what is it worth? Why do the birds find their way home when I'm always bound to roam? We are the small children of earth, All our crying, what is it worth? I have no wings, I'm tied to the ground, and I know there's much to be found. I will fall off the starlight, wings upon my Meillä oli ajateltu, että me tehdään joskus tässä lähetys, jolloin tota, puhutaan pelkästään englantia ja yritetään kansainväliselle markkinoille. Jos, jos otetaan ar suomalaisia artisteja, jotka on tehnyt englanniksi levyjä niin eikö toi musiikki ja media lokakuun lopussa, jolloin Joo. aina no, showcase-keikkoja show ulkomaanpelleille median tota, niin edustajille. Eikö me kannata tehdä se silloin lokakuun lopussa, koska tota, no, niin py pyrimme kansainväliselle markkinoille? Joo. Sanoin, yeah. Yeah. yeah. yeah, baby. It's okay for me. <laughs> All right. You don't cry for me Argentina. bye bye baby baby goodbye jamma jamma. <laughs> Kyllähän tämä Englanti Alussa ainakin yhtä hyvin kuin Remulla, mutta niin jättämäni jälleenkin kesäaiheisella kappaleella. Tässä on seuraavaksi Jasmin Euroviisukappale sekin no, nyt menee alkuperäisellä kielellä. Niin kaunis on taivas! Arja nyt kovin herkkä. Kesä on kesä onko ilmeisesti on... Niin kaunis on taivas. Kaunis on maa, me tähtien loisteessa yö kuljetaan. Rannalle kun käi saavutaan, luodas olla tahdonmaan. Joka sekunnin, jonka kansas olla saan, joka minuutin tunnen yhä varmemmin rakkaan. Kohtalomme yhteinen, se unissuloinen kuin on. Niin kaunis on taivas, kaunis on maa. Me tähtien loisteessa yö kuljetaan. Rannalle kun käsi saavutaan, luonas olla tahdon vaan joka sekunnin, jonka Lä -lä -lä -lä -lä. Ja tässä paikan on tullut nyt sitten homo hipsteria yes. homo no mikrofonikin auki. Laito, laitoin. nyt homo, Tos, se laittavia täällä on hei mä haluan perus homo Miksi mistä nimi tulee mä kuulo aikaisemmin siis, sä, laurin lempinimellä. Siis sä kävit esittämässä silloin jonkun kappale. Oikko Tuuli oli silloin lähetuksen vieraana? No joo, se oli tullit... kar Karaage Special. Paskisen Karaage Special tuossa kesäkuussa. Ja, ja tota... Mä tulkitsin silloin, muistaakseni kappaleet Lentäjän poika joo. ja oisko ollut sitten joku... Eiku, rr... Jos, ee, jos, et, jos, jos sit et sä soita. soita joo. Joo. Jos et sä soita ja Lentäjän poika. poika joo, joo. Joo. Ja sitten tota Shaltbox räjähti <laughs> <laughs> ja se, siellä, siellä tuli, tuli tuota, Mä en muista mikä sen kommentoijan nimi oli mutta, mutta kommentti oli, että nyt se homohipsteri vittuu Sieltä studiosta Ai <laughs> ai Ainakin kerran sen jälkeen olet tullut tänne laulamaan jo, jo, Nimenomaan sen takia se olet, su, su, su, tulemaan, Jos käytetään homohipsteri nimeä Niin silloin kun oli flow-viikon loppu, tottakai Nimenomaan, joo Ja, ja, ja, ja homohipsteri tässä apinoi Arin Oikea oppisesti paita heti pois Kyllä, he, välittömästi kyllä, että ei edes et, et, et tarvinnut vinkata Että niistä sitä pitää Homohipsteri onks sulla Onko sulla työpäivä nyt jo ohi, vai onko se, niinku se nyt tässä näin sitten? No nyt liitteessä olet ollut täällä koko kesän. Joo, joo, mä tässä nyt liitteessä kello on nyt jotain, olisiko se vai vaille neljä, hmm. niin tässä on vielä se kahdeksan saa jäljellä. Okei, okay. <laughs> selvä. No mikäs tässä sitten? Jos sä itse tulkittaa meillä vielä yhden kappaleen, Mä pyydettiin joku tämmöisen niinku lähtemiseen liittyvä kappale tähän näin sitten. Joo, Jouko ja Kosti käänsi, käänsi tuossa tota 67-luvun taitteessa suomeksi tuon uh, Only fool breaks his own heart kappaleen, ja Tuli suomenkielinen versio, muistova vai jää? Joo. Ja, ja tämä omistaa kaikille näille nyt liitteen kesätyöntekijöille. Eks, Aika moni lähti nyt sitten pois. Me, me ollaan nimittäin samassa tilassa täällä ollaan, me vierekkäin. ollaan oltu ihan niin kuin melkein. Niin täällä olemme on tällä lähtee siis paitsi, paitsi nyt liitteestä neljä kesätoimittajia, niin Helsingin Sanomista lähtee varmaan loppuun sata ihmistä. Joo. Joten, joten homohipsteri omistaa tämän kappaleen kaikille heille. Lonely, joo, joo, joo. <sukin> on hyvin kuuma tunnelma. Kyllä, kyllä nyt li-, homohipsteri. Päivä kaunein sammuva on, kukka kuolee korvaamaton, kun päätytä muistovain. muisto vain jää. Se ei todellakaan ollut tässä, vaan se jatkuu vielä. Kun sä lähdit tänään jo pois, huomiseen en uskoa vois. Kun päätytä muisto vain jää. Ei vieläkään loppu, nyt tulee vielä kertsiin. Aina, aina Kuisken vain nyt tulen, mua saa muistuttaa. Sun nimes kuulen. Kuin kutsun jostain kauempaa. Ja tämä menee kaikille niille, joille mä oon jättänyt jo Mut työkännykästä ei toimi enää tän päivän jälkeen. Siihen ei kannata soittaa. En viestiin vastata mä voi. Kutsu tuulen turhaan soi. Kun päätytä muisto vain jää. Laulan sulle tämän laulun Oon mun ystävä ja kuule Vaikka Suomi mä liioin kuunnellutkaan en Nyt vasta huomaan kuinka Suomi mä tarvitsen Anna mun jatkaa Laulan sulle tämän laulun Vasta ensimmäistä kertaa, mutta mä toivon, ettei täällä. Homo hipsteri nyt tuli kyllä minä, oh, anti homomies, kys... Siis mitä sä mit sä olit on äsken? se, se oli tää bändihommi ja sit, mitä sä sanoit sit sen jälkeen? Sen se jälkeen mä sanoin, että homo hipsterin musiikillisen uran ehdoton kohokohtaan on ollut se kun mä olin Cheekin taustalaulaja. Toi, mitä toi, to, miten, miten pääsee jotain juttuun Cheekin taustalaulaks? Kerro! kerro. Okei okay, mä kerron ton tarina. Joo. Se oli tossa, tota, oisko se oli viime talvena vai edellisenä talvena, niin, niin tota, yksi tiistajilta mun puhelin soi ja vanha kaveri soitti, että Hei, että sä teet tossa torstailta ylihuomenna? Ja mä että Emma, varmaan mitään ihmeellistä. Ja kaveri on sillä, että no, ostoi Emma Gaala, että et päästä laulaan. Ja mä olin, että joo, totta kai, no. että et, et, mikäs, mikäs homma. Ja joo, että yksi artisti tarvitsee taustalaulajaa. Ja sitten mä olin, että siisti että no, no totta kai, että et, et, kuka artisti? No... Cheekki. se siellä vai kuuluuko sun äänesi ihan oikeesti vai niinku, tuli se playbackkinä? Öö, se lopulta tuli playbackkinä, mutta se oli kyllä niinku, niinku meikäläisen laulama playback. Tai oh. siinä oli, oli muutaminkin taustalauleja, mutta mut siinä, siinä me laulettiin. Ja sitten itse asiassa tämä puhelu vielä jatkui että et, et, et tota, niinku lievästi hajosi siinä naama. Aivan <laughs> kaik, kaikista on ollut <laughs> Et, mut sit mä ajattelin kuitenkin et no okei Emma magala edet telkari hommeet että tota sit tulee varmaan niinku hyvät hillat että et mit, mitä sit saa korvaukseksi ja sit kaveri on silleen, että no tota sit saaton cheeky paidan. <laughs> Ja, ja, ja. ja sitten oli pakko ja, No, Kyllä, jos tiikipaidaan saa. Sä... Onko tallessa vielä? On, on joo. Siinä on pikkusen ne kultaset Jare-Henrik Tiihonen kaunokirjaimet ja kulunut veke, mutta mut se on edelleen niin kuin säännöllisessä käytössä. Okei, okay, ja sä, tapasit ch silloin sitten? Kyllä mä tapasin, joo. joo. Mä koitin itse asiassa tarjota mun, mun silloista kämppääkin, mutta Cheek ei ollut kiinnostunut siitä, koska hän oli ostanut juuri Töölöstä 84 sen porealtaallisen kämppän. <laughs> Nyt mä ymmärrän, miksi sä oot täällä näin. Kiitoksia. Mee pois! <laughs> Hyvät naisherrat, Hamo Hipsteri! Yeah! Nyt vasta huomaan, kuinka Suoma tarvitsee Homo jätti meidät, mutta me sovittiin tässä, että mikä on vihoviimisen viesti, onko kesää jäljellä vai koiko. Kesän, niin minä olen täällä, odottanut kesän loppumista, jotkut viettävät, odottavat maailmanloppua, minä vi vietän, odotan täällä kesän loppumista. Loppuisiko se nyt vai loppuukseen vastaan esimerkiksi, noin, kun vuorokausi vaihtuu reilun kahdeksan tunnin kuluttua. Ja vihoviimisen viesti kertoo meille onko kesää jäljellä, onko se loppunut jo, Ö, onko se loppuksi nyt vai loppuukseen joskus tulevaisuudessa. Kerro pösillä, mikä on vihoviimisen viesti, mikä on kanta tähän asiaan, onko kesää jäljellä vai koiko? Ja, Tästä filosofinen. Ata on kertonut, että kesä loppui viimeksi viime vuonna. Tänä vuonna, se ei ole vielä alkanutkaan, mutta sitten tulee jo syksy. Niin tullut... Kyllä se on, ei ole... Niin. Ei ole kesän jäljellä. Ei kesä. Jäljellä. Se on kesä loppunut. Ei mä kesän no, Ei ole hei, Ei tiedän, kesä loppunut, mutta ei ole kesä myöskään jäljellä. Koska ei jäljellä. se ei ole koskaan alkanutkaan. Totta. Ei, hyvät naiset herrat, kesää ei enää ole. <laughs> hyvästi. Ei ole hyvästi.